Josep Pedrals, Bon Com dia, estàs? Xavier. Com estàs? Molt bé, Tot? avui, molt bé. Estàs bé? Sí. Tenim una última entrega que espero amb gran expectació d'aquesta saga meravellosa de pecats, capitals i virtuts cardinals. Sí. Què ens portes, avui? Avui, la darrera... bueno, el darrer pecat que ens quedava i la darrera virtut que ens quedaven, o sigui, la luxúria i la castedat. Oi, vols dir? A l'1 de setembre vols parlar d'això? Sí sí sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Diu, Pus, sí, posem sí. Posem-nos cicalíptics. Doncs quan tu vulguis... He estat temptat de fer una ximpleria i de llançar-me un enfilall rebent de jocs de mots en un toc ofendria, pensant se l'atrevit, però sent un insolent. He estat temptat, però no n'he fet cas. És massa fàcil de ser gruller i fer el cràpula, deixar la llengua en un se procàs. Però i si de cop la llengua es fes escàpula, lliure, gustosa i amb un galop indòmit reconduís la parla a un tall mordaç, o es replegués en si mateixa, llast lingual que em duria un immens vòmit i en comptes d'un vers de factura neta sentiríeu com canvio la passeta, com trec les tripes, perboco agiterades entre ois i eructes, entre escopits i baves. I seria cridan ell, molt anecdòtic, sí però li faltaria el tema luxuriós i eròtic. I doncs què hi hem de fer? Posar-nos tots calents i contents? Seguir el planer comentari sense fúria? Acostar-nos i assotar-nos en penúria i de xuplines de foscúria? Cercar la virtut i el bé? Com ataco la luxúria? És un dubte que m'està sotjant sovint. Com ataco la luxúria? I llavors somia una centúria de vestals a l'embinada espassejant sota purpúria tela, quasi desarmades i descalces, la boscúria resguardant-les, enredades d'enfiladisses, més múrries que no pas joca. Que... paparra, pa... parlaria pels descosits, embotonat i botit en les mànigues, sense respirar, i vermell com la tomàtica peti qui peti, escapia qui càpiga i que en pequiderm tripa de pux. Collons, és injust. Sempre que em poso a parlar, el peroxisme m'empapa i em pis pel passatge i para-papà, para-papà, para-papà, para-papà, para-papà... Para, és, és curiós, és parar a, a menjar, és, una, és un recurs que he utilitzat sempre. Treure coses de, de te cap al mig quan no venien a cuento. Para-papà, o sigui, s'atura a fer un mos. Dos És el discurs de l'accés, del més i més i més i més, de l'inabastable, el desabastat, del més díscol, de l'indòcil. Xavier, tu que ets un home sensat i a més ets americanòfil, com es diu el luxe en anglès? Luxury? Luxury. Bet aquí la conclusió. <risos> Sempre el discurs del pecat era per la intemperància, per no obrar en prou per quedat i actuar amb abundància, amb abús, endemesia. Aquesta és la teoria que en vaig extraient. Però seguim, anem fent. Uh, on ens dut el Clarícia el fet que ens excusa. El goig. És pecat, quasi sempre, allò que et fa tornar boig. El que ens és més grat, bicoca. Allò que ens fa més petxoca i ens proporciona plaer. Els plaers, oh, els plaers. I piatxeri, i piatxeri, el platxeri, el platxeri. La platxeria, la delectació venèria que ens embadoca el senderi. Oh, la concupiscència. Concupiscència paraula extemporània que podríem descriure tal com i l'he trobat en un llibre com cal. Que diu, tendència espontània, prèvia a l'opció lliure que inclina voluntat vers un bé parcial. Què vol dir? Vol dir que has seguit l'instint molt abans de raonar-lo i al final estàs al llit acompanyat per un cardo. Els calors, la calderada, tots els fervors, les ardències porten unes conseqüències que cal tenir controlades. El verb que en grec és bullir l'utilitzem avui dia amb un valor divertit, per les calors de la sívia. El terme zel i un bon grup de paraules i conceptes provenen doncs del xup-xup, d'escaldar, de tenir febre. Són els fogosos fogots que cal desfogar fugassos. Si no, se'ns escapa el joc i es converteix en uns passos forassenyats, empenya-segats a banda i banda i a venda saciar-ho de forma ofensiva, obscena, lessiva, disgust i defensa, pudícia, decència l'inexplorada, la verge, la intacta, la intempèria, la casta, la costa, la... aquesta, la santa, la sonda, la senda, l'encinta, l’encontra, l'absenta, pecats capitals, avircuts cardinals, a la llista és extensa. Però oients, no en tingueu sofrença, que d'una forma barroca ben densa ja us les ha contat en pedrals. Pedrals, ets molt gran. Gràcies. És un 75, Igualment. 9, 72, més aviat. Ah! Ajudem no. a ser molt gran. <laughs> Pecats, capitals, virtuts cardinals amb en Pedrals durant aquest estiu. Ens hem divertit, amic. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Per la teva recitació única. Fins al propera. Fins aviat. Deia. Cuida't molt. Són dos quarts de dotze.